Насмотрючи майже на вершині є печера, добрий прихисток від вітру. Тут лишається на ночівлю. Сергій розповідає всяку всячину, як завжди. П'ють чай і тиха розмова, приходить у трішки романтичніше русло. Кажан не зводить з Аліни очей, і цього вже навіть не приховує. Та Сергій, коли веде свою бесіду, то так, ніби це все розповідає лишень для неї. Морва підштовхує Аліну вбік, киваючи очима то в бік Кажана, то в бік Сергія. Еліна навіть випадково старається уникати зустрічі з поглядом першого. Вона витримає. «Зорі на небо над грами в безхмарну ніч – це правдива насолода. Ніби кожну свічечку-зірку хтось дбайливо засвітив, так пастливо виглядає цей зоряний калейдоскоп над головою. Зірочка до зірочки, свічечка до свічечки. Десята година, аго, товариство, час іди спати, виносить вердикт Сергій. Ага, каже Морва, тільки нам Еліна розкаже казку на ніч. У неї просто супер-казки. Данила, скажи Алінко, будь ласочка, особливо для тих, хто ще не чув. Чотири пари очей дивляться на неї, і Аліна, без зайвих слів, що не знаю, не хочу, чи дуже втомлена, розпочинає свою оповідь. Казки тут, під таким небом, народжуються легко. Давно це було чи недавно, та на нашій землі таки жив-поживав дуже заможний Газда, за яку роботу тільки не брався йшло на лад. Одружився той Газда на найвродливішій дівчині в околиці. Файнішої, ніж Марій не було на всі гори. Тонкий стрункий стан, блакитні оченята, бровинята, мов крилята, галки, густе шовковисте волосся. Недовго думали батьки дівчини, чи видавати донечку за багатого газду. Не зважали на сльози Марій яка любила всім серцем бідного вівчаря Іванка. Були то такі часи, що проти волі батьків не наважувалося йти, росли ж був послуху та повазі до старших. Поплакала, побідкалася Марій і подала рушники сватам, тільки попросила Господа Всевишнього, щоб змилувався над нею і не дарував їй дитини від нелюба. Коли не може мати дітей від коханого, то від нелюба тим паче. Хто значе, бо чув Господь прохання красуні, та родина була бездітною. Марічийка у вільні хвилини блукала горами, розмовляючи з деревами та травами, часто забрідала на полонину до свого Іванка, де він пас отару. Там вона, заховавшись тишком-нишком, слухала його флояру, яка співала так солодко, краячи серце, і розповідала про їхнє кохання горам. А Іванко так і не оженився, продовжував любити свою Марічійку. Газда ж милувався своєю найфайнішою в світі жінкою, яка була тільки його. Принаймні він так вважав, бо звик все вимірювати власністю, а ще вагою та кількістю грошей. Одного разу поїхав Газда до міста на ярмарок, З краєчку базару, Майже при вході, розклавши свій нехитрий скарб на землі, дідок худенький, маленький, з довгою аж попої з сивою бородою, безжурно грав на флоярі. То він так принаджував покупців до свого товару. На вицвілі від часу та потовчені міллю вереті лежали палиці з людський зріст, що схоже на слимакові хатки й дерев'яні горнята. Газда, скоріше із цікавості, через те, що вперше бачив тут цього старого крамаря, підійшов до дідка. Дід, побачивши потенційного покупця, Лишив Лаяров спокої. «Прошу, пана, купувати мій скарб». Запопадало загодів старий. Газда пихатому він дик випнув свої груди, потім гонорово оглядів, такий собі крам старого і поважно вичав із себе. «А що це за палиці у тебе, добродію?» «О, то не прості палиці, паночко красний. То є палиця для заклинання дощу, зроблене з борщівника». І старий тиснув у руки Газді палицю. «Ото бачите, коли довго нема дощу, берете сей посох, виходите на поле, Підносити його над собою, промовляючи «Іди, їди, дощіку, зварю тобі борщику. Коли бажаєте зливи, то говорите «зливою не дійницею, над моєю пшеницею». А коли хочете тихого, ладного дощу, то слід проказати «дійницею над зливою, над моєю родиною щасливою». Газда підозріло крутить посухом дощу, перед носом старого, але не встигай нічого вирішити, бо старий йому в іншу руку, що схоже на слимакову хатку. Ото, панцю, любий, дуже файний, чарівний інструмент – дудулька зроблено її з лебединого горла. Щоб ваша жона чи любаска вас вночі сильніше кохала. Ви на сон їй, заграйте на цьому інструменті. І самі забачите, що буде. Улеслава, зазираючи в очі Газді, промовляє вправний діду. Це дуже зацікавило хтивого Газду. Він вертів у руках дудульку та дмухнути в неї не наважувався. А що коли це правда і зачнуть збігатися дівки та молодиці зі всієї околиці? Дідок на це не зважав і показав Газді, як слід на ній грати. Молодія була гидка і дратівлива. Але то на слух мужа, хто зна, що там у голові тих немудрих жон, уже точно розуму менше, ніж у газди. Поки пану так роздумував про додульку, дід часу не марнував, завертів закружляв перед носом газди дерев'яними кухликами. А то, мій панцю славний, кухлики, але незвичайні собі кухлики. Проти коханців не чи любаски кухлики. Ото прийде до вашої любки коханець, захоче пити, а ви йому в цей кухлик налийте води. А ще ліпше пива то він навіки забуде до вас дорогу і навіть те, як ваша Любка називаєся. Останнє також припало до душі Газді. Він знав, що добра половина легінів та жонатих мужів села ще й досі задивляється на його Марічійку, його віднаджувати. І Газда щедро заплатив за кухлі, і за дудульки, і за посухи. Скупив весь крам, бо один посух підходив тільки для одного дощу, кажа Жана. І Аліна зробила паузу, глузливо глипнувши в бік юнака. А їх у році, тих дощів, ой, як багато, довелося брати всі. Додульки йому потрібні не на одну ніч. А кухлі? Та й того, що купив за мало буде.